פרק מ. <דבר> היה אל ירמיהו מאת אדוני, אחר שלח אותו נבוזראדן רב טבחים מן הרמה, בכחתו אותו, והוא אסור בזיקים בתוך גלות ירושלים ויהודה, המוגלים בבלה. ויקח רב טבחים לירמיהו, ויאמר אליו, אדוני אלוהיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה. ויאבא ויעש אדוני כאשר דיבר, כי חטאתם לאדוני ולא שמעתם בקולו. והיה לכם הדבר הזה. ועתה הנה פיתחתיך היום מן הזיקים אשר על ידיך. אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל, בוא ואשים את עיני עליך. ואם רע בעיניך לבוא איתי בבל, חדל. ראה, כל הארץ לפניך. אל טוב, ואל הישר בעיניך ללכת שמה, לך. ועודנו לא ישוב. ושובה אל גדליה בן אחיקם, בן שפן, אשר הפקיד מלך בבל בערי יהודה, ושב איתו בתוך העם, או אל כל הישר בעיניך ללכת, לך. ויתן לו רב טבחים, ערוכה ומסעת, וישלחהו. ויבוא ירמיהו אל גדליה בן אחיקם המצפתה, וישב איתו בתוך העם הנשארים בארץ. וישמעו כל שרי החיילים אשר בשדה, המה ואנשיהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ, וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף, ומדלת הארץ, מאשר לא חוגלו בבלה. ויבואו אל גדליה המצפתה, וישמעאל בן נתניהו, ויוחנן ויונתן בני קרח, ושריה בן תנחומת, ובני עיפי הנטופתי, ויזניהו בן המעכתי, המה ואנשיהם. וישבע להם גדליהו בן אחיקם בן שפן, ולאנשיהם לאמור, אל תיראו מעבוד הקסדים. שבו בארץ, ועבדו את מלך בבל, ויטב לכם. ואני, הנני יושב במצפה, לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו, ואתם, אספו יין וקיץ ושמן, ושימו בכליכם, ושבו בעריכם אשר תפסתם. וגם כל היהודים אשר במואב, ובבני עמון ובאדום, ואשר בכל הארצות שמעו, כי נתן מלך בבל שארית ליהודה. וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. וישובו כל היהודים מכל המקומות אשר נידחו שם, ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה, ויאספו יין וקיץ הרבה מאוד. ויוחנן בן קרח, וכל שרי החיילים אשר בשדה, באו אל גדליהו המצפתה. ויאמרו אליו, הידוע תדע, כי בעליס, מלך בני עמון, שלח את ישמעאל בן נתניה להקותחן נפש, ולא האמין להם, גדליהו בן אחיקם. ויוחנן בן קריח אמר אל גדליהו בסתר במצפה, לאמור, אלכ נע ואכה את ישמעאל בן נתניה, ואיש לא ידע, למה יכה כאן נפש? ונפוצו כל יהודה הנקבצים אליך, באבידה שארית יהודה. ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל.